Ім'ям великої революції, читає вирока Людина без обличчя. Усміхаються тупі, байдужі пики солдатів. Ім'ям революції. заревів кулемет. Ні, це сонце зареготалось, затіпалось, зайшлося в істериці. Чорне сонце. Сміючись, розгорнулося в цупке покривало і впало, обгортаючи мене і мій проклятий світ.